egy helyről, ahol Old Firehand tanyázik, ha ismeri ezt a nevet. Hogy ne ismerném? És ki az az indián? Vinnettu, az apacsok híres törzsfőnöke. Helyha! Kiáltott fel a házigazda, és a puska cső eltűnt az ablakból, majd rögtön utána a másik is. Kérje meg, hogy mutassa meg nekem a fegyverét! Vinnettu lekapta válláról a puskát, és a telepes felé tartotta. Ez is szögek!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 Ez Mr. Rollins, akiről beszéltem önöknek. Mr. Burton első segédje. Az új vendéghez intézve a szót így folytatta. Tudja ki ez a két gentleman, Mr. Rollins? Az egyik Old Shatterhand, a másik meg Vinettu, az apacsok híres főnöke. Azért jöttek ide, mert Mr. burton szeretnének beszélni. Sok szép rémjük van, amit el akarnak adni. Mr. Rollins nem volt sem fiatal, sem öreg, arca is semmit mondó volt de viselkedése valahogy nem tetszett nekem. Amikor hallotta, hogy olyan nevezetes emberekkel került össze, mint mi, valami kis örömet vagy meglepetést kellett volna mutatnia, de arca teljesen közönös maradt. egy fene, gondoltam aztán, vannak ilyen kuka vagy halvérű alakok, mi hozzá? Corner két fia is megjött az erdőből. Éhesen asztalhoz ültek, és velük együtt vacsorázott Rollinsz is.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 Néhány percnyi leselkedés után valami mozgolódást vettem észre, körülbelül kétszáz lépésnyire a palánktól. Emberek hasaltak a fűben, és óvatosan kúztak felém. Gyorsan megfordultam, hogy értesítsen út, de már a hátam mögött kuporgott. Álmában is meghallott a halk lépteimet, amint a palánkhoz osontam. Látja testére azokat az embereket? kérdeztem. Látom, felelte. Indián harcosok.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 Kérdéseidre becsületesen megfeleltem. Elmehetek? Még nem. Mit kívánt tőlem az apacsok nagy főnöke? Két kikötésem van. Először is, szakítsd meg a szövetséget azzal a sápadt aki erre az éjszakai támadásra rábeszélt. Barna Lónak nem tetszett ez a kikötés, de némi vonakodás után elfogadta, és megkérdezte, mi a másik.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 Ugyan. Mikor történt? Tegnap reggel. Hol? Feljebb a pataknál, De még mindig nem tudom ám, kivel van dolgom. Nem titok, feleltem. Ez a részbőrű gentleman Vinnettú az apacsok törsőnöke. Ez a fehér úr pedig Mr. Rawlins egy kereskedő alkalmazottja, engem pedig Old Shatterhand szoktak emlegetni. Nagyszerű! Akkor csakunk az aggodalomra, micsoda szerencse, hogy önökkel találkoztunk.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 mondta Vinettu az öreg Wortonnak. Ő jön fel egy ideig az éllovamra. lovamra. Old meg szívesen kölcsönadja a lovát az ön fiának. Ha lassan poroszkálnak, mi gyalogosan sem maradunk le túlságosan. Rulisnak is fel kellett volna ajánlania a lovát a harmadik utasnak, de esze ágába se jutott megtenni. Így hát Vorton fia felváltva ült szalló hátán a másik fiatalemberrel. Elindultunk. Elől a három lovas és Vorton unoka se gyalog.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 A gazdája jó üzletet fog kötni Old Mit akarhat még? A prémek rejtek helyét firtatta. Talán el akarja lobni? Vagy erőszakkal elvenni Old Firehand től <gül> Nevetséges. Talán azért van itt a másik három. Kockáztattam meg. Fehér testvéren gondolata megint találkozik az enyémmel. Ezek szerint ez a négy ember itt előttünk egy húrom pendül. Talán mind a négy börtön segítje. Könnyen lehet.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 Ebben a helyzetben még egy cirkuszi gumi ember sem bírta volna ki sokáig. Micsoda kínokat szenvedhetett. Talán már több óra óta fekszik itt, ilyen kegyetlenül gúzba kötve. Rajta és Szentörön kívül Vortont is láttam fiával és unoka együtt, de Rollins a kalmár segédje nem volt köztük. – Beszélsz vagy nem? – folytatta Szentör fenyegető hangon. – Késemmel oldjam meg a nyelvedet! Tudni akarom, megismertéle. Tudod-e vagyok? Hallod, amit mondok? A hallgatással nem értem volna semmit, csak súlyosbítottam volna a helyzetünket, amit már Vinetto miatt sem tehettem meg. Igaz, hogy magam sem tudtam, vajon képes vagyok-e egy értelmes szót kimondani. Megpróbáltam. Hebegő, de érthető hang tört elő torkomból. Ismerlek. Szentör vagy. Megismertél?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 Ekkor vinettú akármilyen nagy fájdalmat okozhatott is neki, figyelmeztetően megszólalt. Old se tören, akkor sem mond igent, ha szívébe szúrod a kist. halgás kutya, rivalt rá Szenter. Úgy megszólítom a szíjaid, hogy a csontjaid összetörnek. Bézd a barátodra, hogy mit beszél. Nos, hős hajuk. halljuk. Örülsz, hogy láthatsz. Örülök, feleltem hangosan, mit sem törődve Vinettú szavaival.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 Tegnap este. Észrevettetek engem a bokorban? Természetesen. Láttam a szemet csillogását. <gül> Minettú belém akart lőni, de elkészed vele. Aztán a hátam mögé akart osolni. Engem meglepni? <gül> Micsoda ostobaság. Túljártam mindkettőtök eszén. Nézd ezt a három embert, akiknek olyan bárgyú módon léprementetek. Az én embereim!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 El is indult veletek a prémeket megnézni és felbecsülni. Amikor mindezt megtudtuk, utána tökerettünk, hogy mind a hármatokat kézre kerítsünk. De az a harmadik fickó, azt hiszem, Rawlinsznak hívják. Kicsúszott a kezünkből, meglógott, míg veled és vinettúl a vesződtem, érted már? Most megint hasznát vettem annak a jó préri szokásnak, mely szinte véremmé vált, hogy minden apróságot megfigyeljek, ha még oly jelentéktelennek tűnik is.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 Szentő kényelmesen elterpeszkedett, a bokor mellett. Ekkor végre megszólalt Vinettú. Sejti testvérem, mi lesz most? Súgta halkan. Megtalálják Rólinzt és ide hozzák, feleltem. Úgy van. Rólinz lesz a pártfogunk, hogy megnyeri a bizalmunkat. Eljátszanak valamit, amit előre betanultak, mint azokban a szép nagy házakban, amiket a sápadtarcóak színháznak neveznek. Világos, feleltem. Ezek szerint Center és Burton ugyanaz a személy. Center egy időre felcsapott Kalmának, is bizonyára tudja miért. Rollins, mint a banda alvezére azelőtt is Center segédje volt. Most is az. Amikor megtudta, kik vagyunk és mit akarunk, sietve jelentette főnökének, aki elhatározta, hogy kirabolja Old firehend Testvérem pontosan úgy látja a dolgot, mint én. Center úszította az Okananda szíjukat Korner házára. Két érzés harcolt benne a gyűrölet,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 Csodálkozva meresztette szemét Rawlinsra, majd örvendezve felkiáltott: Becsoda! Ha maga az Rólins! Vagy csak valami hasonlóság! Nem, Mr. Scenter! kiáltott fel Rawlins, kitépte magát Fortanék karjaiból, és Scenterhez rohant. Micsoda szerencse! Mr. Szentör van itt! Hiszen akkor nem érhet semmi baj! Nem, Mr. Rawlins! Amíg engem lát, nem kell tartania semmitől. Micsoda véletlenség! El akarok fogni egy embert, és kiderül, hogy ön az. Ha-ha!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 nem az ön emberei támadtak meg minket, Mr. Center. Ő úgy valahogy, felelte a bandita. Jóságos ég? Egy ember, akinek többször megmentettem az életét, orvul megtámadt az erdőben? Mit jelentsen ez? Semmit. Honnan tudhattam volna, hogy ön az? Nem láttam a sötétben, azon kívül úgy eltűnt, mint a kánfor. Az már igaz! Első gondom volt a saját bőrömet megmenteni, csak azt jutott eszembe a két utitársam. Nem is vágtattam el, hanem itt bújkáltam a közelben, hogy alkalmas pillanatban a segítségükre legyek. Hol vannak? Kérdezte Bárgyú álmélkodással, aztán meglepetten felkiáltott, mintha csak most vett volna minket észre. De hiszen ott fekszenek, szegények. Ilyen csúnyán megkötözve nem, ezt nem bírom nézni. Kiholdozom őket. Felénk rohant, de Szentör elkapta a karját. Miut eszébe, Mr. Rollins?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 Miért atlankodott Rolinsz? Meg akarom menteni az életét, és akadékoskodik. Megint karon fogta Szentör, és magával hurcolta. Később Vortonékat is bevonták a tanácskozásba. Testvérem, helyesen cselekedett, súgta most Vinettu. Azt hiszem, teljesíteni fogják a kívánságát, abban a reményben, hogy később mindent megkapnak. Én is bizonyos voltam benne, hogy célt érek.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 Ebéd után még két órát nyargaltunk, és körülbelül ugyanannyi volt hátra, hogy a várat elérjük. Most volt az ideje annak, hogy Rólinszal leszámoljunk. Megálltunk és leugrottunk a nyerekből. Rólinsz is leugrott, de csodálkozva lépett hozzánk. – Miért álltunk meg újra, uraim? – Ma már harmadszor. Nem lehetünk messze Old Firehen tanyájától. Nem lenne jobb a hátra lévő utat egyszerre megtenni? – Nem. – Feleltem. – Miért? Most a máskor oly hallgatag Vinettó szólalt meg. Mert Oldfirehand nem akar gazembereket látni. Hogy érti ezt az apacsok főneke? Ki a gazember? Te! Én! Az igazságos Vinettó ilyen hálátlanul beszél meg mentőjével! Eleged hazudoztál. Azt hiszed, megtévesztetteted Vinettut és Olcsater-Hendet? Minden tudunk. Börtön a kalmár nem más, mint Szentör, és te a kéme és cinkosa vagy. Az egész úton jeleket hagytál hátra, hogy megtalálják old Firehand rejtek helyét. Nem sejtetted, hogy megfigyeltünk. Ütött az órád. Szentör ránk hogy hogyan háláljuk meg a jóságodat. Hát most megháláljuk érdemet szerint. Kinyújtotta a kezét, hogy a gazfickót vállon ragadja. Rólinsz villámgyorsan gyorsan felpattant a lovára, hogy elvágtasson, de én éppen olyan villámgyorsan gyorsan elkaptam a ló kantárszánát. Vinettú fellendítette magát Rólinsz mögé a nyerekbe, hogy torkor ragadja. Rollins bennem látta a veszedelmesebb ellenséget, előrántotta két csövű biztóját, és rám lőtt. Rögtön lekuporodtam, és ugyanakkor Vinettú megrántotta Rollins jobb karját. Eldördült a második lövés is, de ez sem talált el. A következő pillanatban Vinettú lerántotta rollins a nyerekből. Még egy perc is már a földön a hevert lefegyverezve és megkötözve. Egyelőre nem volt időnk vele foglalkozni.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 de nem történt semmi. Már majdnem egy órája leselkedtünk ott, amikor az említett préri déli végében egy kis pontot vettem észre, mely gyorsan suhant délnyugati irányba. Uff, dünnyögte Vinettu. Egy lovas? Csak egy? Milyen furcsa? Uff! Uff, nagy kerülővel arra tart, ahonnan a szentart várjuk. Testvérem nem tudja kivenni a ló színét. Azt hiszem Barna, feleltem.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 Megismertem Szem Hawkins ócska óriási indián csizmáinak nyomait. Még az ösvérinek, az öreg mérinek a nyomait is megismertem. Uff, Gyerünk, Center után! Lúra ültünk, és mint a szélvész vágtattunk nyugat felé. Vinetú hallgatott, de szeméből láttam, milyen vihardúl a szívében. Jaj, Szentörnek, ha most a kezébe kerül. A nap alá merült a határon. öt perc múlva elmaradt mögöttünk a Préri. Újabb öt perc múlva megtaláltuk Rolinsz nyomait, és hamarosan rábukkantunk arra a helyre is, ahol Rólin Szentörrel és vortorékkal találkozott. A nyomok azt is elárulták, hogy csak néhány percig álltak itt, settében meghallgatták Rolinsz jelentését, aztán gyorsan megfordultak és elpályáztak. Ha ugyanazon a csapáson vágtatnak vissza, melyen jöttek, akkor a sötétség ellenére is követtük volna őket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 Veszény nem fenyegette ugyan, de szívem mégis elszorult. Pedig akkor még nem tudtam, hogy nem sokára emiatt kell majd Vinettútól elszakadnom. Leugrottunk a nyeregből és a tábor tűzhöz siettünk, ahol Old Firehand ült puha burkolva, mellette Harry, Sam Hawkins és az Atista tiszta Wilkes erődből. Megérkeztetek, hála Istennek, mondta Old Firehand bágyat hangon, de örvendezve. Megtaláltátok a kalmárt? Megtaláltuk és újra elvesztettük, felelte Vinettú. Hawkins testvérem a völgyön kívül járt ma. Igen, odakint voltam, felelte Sam gyanútlanul. Kisfehér testvérem, tudja-e, hogy ő kicsoda? Vadász vagyok a javából, felelte önérzetesen. Azon kívül a legostobább fickó, akivel valaha is dolgom volt. Fakat ki a máskor oly nyugodt és udvarias Vinettú indulatosan. Uff, én beszéltem!